Як з одного місця стрибнув, посміхнувся кролик. Весь у милі, очі на викоті. Дипломат у нього був. Слухай, Стася, як на мене, ти забагато питаєш. Щоб ти знав, Петруня мій приятель і багато мені допоміг. А ти прибігаєш, слиною тут бризкаєш, за сорочку хапаєш брудними пальцями. Короче, кролику, був дипломат чи ні? Мені працювати треба. Кролик повернувся, але Стас схопив його за плече, рвучко повернув обличчям до себе, помахав перед носом фіолетовим четвертним папірцем і махнув йому за комір. «Ну, не було очі Мадана. Рюкзак був, відвели, працювати треба. Чудово, він службовим ходом зайде. Ми тут почекаємо. Мужики тут стороннім не можна», – заперечив кролик. Стас нервовим рухом вихопив з-під футболки пістолет і з силою тицьнув кролика в живіт. «Ми будемо чекати тут, барани!» – прошепів він. «Іди, працюй! Ми його зустрінемо!» Кролик не злякався. Він ще й не таке бачив. Але розважливо відступив, покрутив пальцем біля скроні і пішов до торгового залу, закривши за собою двері, що вели до підсобки. «Нікуди не дінеться, наш буде!» – заспокоїв Стас інших, що стояли осторонь і спостерігали за бесідою. Петруня повернувся через дві години. Йому не дали переступити порогу підсобки. Басмач налетів відразу, збив з ніг. Петруня закричав, але отримавши носаком по голові замок і принишки. Він не чинив опору, тільки втягував голову в плечі і спробував закрити її зігнутими руками. До підсобки забіг переляканий кролик. «Мужики, мужики, не тут, розбирайтеся, давайте, мужики, звідси!» Пасмач повернувся до нього всім корпусом. В очах блимнули блискавки. Він замахнувся, але Гога перехопив його руку. Стас і Шевель вивели напівживого від страху Петруню на вулицю і заштовхали до машини. Гога з басмачем з'явилися за хвилину. Побачивши басмача, Петруня сунувся на підлогу. «Стасику, як друга, прошу, не пускайте його, Стаси!» «Куди бабки подів, суко?» – засичав в обличчя Шевель. «Мені, скажи, або щуркою балакати будеш». Басмач хотів сідати назад, але Гога випередив його. Лаючись по-своєму, басмач вмостився поряд з водієм. Йому кортіло швидше зайнятися зрадником «Де бабки?» – повторив Шевель «Не вбивайте. Торгуйся, падло! Бабки де?» «У лісі! Закопав! Зараз викопаєш!» Шевель хотів сам сісти за кермо, але подумав і вирішив Що Стаса не варто лишати за спиною Як зрештою і басмача «Стасе, поведеш машину!» Тепер він знову почав керувати Рюкзак був закопаний не дуже глибоко, але замаскований ретельно. Без підказки не знайдеш. Тільки на ну, його зелений бік визирнув з ями, шевель відсторонив Петруню, нахилився, взяв рюкзак за шлейки і рвучко витягнув із сховку. Не вірячи, що гроші все ж таки повернулися до нього, він упав навколішки і квапливо розв'язав шворки. Пачки грошей, що відкрилися для загального огляду, вплинули на хлопців зовсім несподівано. «Не дам!» – заволав басмач і гепнув Шевеля, який ще стояв напівзігнутим по потилиці. Стас кинувся на нього, але в руці басмача хижо блеснуло лезо ножа. «Відійшли всі! Не віддам!» Він зовсім забув про Шевеля, котрий оговтався швидко і рванув басмача за ноги. Той повалився на землю, зачепивши п'ятою обличчя шевеля. Стас і гога навалилися на нього, викручуючи руки. Петруня, скориставшись тим, що зараз не до нього, підхопив рюкзак і, петляючи, помчав геть між деревами. Стій. гаркнув шевель, скочив на рівні ноги, але в голові зашуміло, і він впав карачки. Стас облишив басмача й кинувся за втікачем. Гога сів басмачеві на голову, чекаючи, поки той заспокоїться. Від різких рухів відкрилася рана, яка встигла затягнутися тоненькою шкіркою, і тепер бік болів, і кров лоскотала шкіру, стікаючи цівкою. Стас зловив Петруню швидко, збив його з ніг, забрав рюкзак. «Мене вб'ють, Стасе! Мене вб'ють, Стасе!» – скиглив Петруня, вчепившись у його ногу мертвою хваткою.